Výtah ani vzduch se nehýbaly. Peplota se pomalu vydrápala nad bod mrazu. Zaskřípání kabelů nahoře. Udeřil jsem do nouzového tlačítka, ale pořád nefungovalo. Počkal jsem pár vteřin, doufal jsem, že naskočí nouzový generátor, ale nenaskočil. Na tohle jsem vážně neměl čas. Poslední údaj, co jsem na číselníku viděl, byl L2, jen patro pod tím, kde jsme se usadili. Jestli budu mít štěstí, zastavil jsem poblíž dveří a někdo mě uslyší. Tak jsem udeřil pažbou anihilátora do dveří a křičel o pomoc. Po několika marných pokusech jsem byl už opravdu hodně naštvaný. Tak jsem si hodil brkovnici na záda a vytáhl jsem kukry. Zahnuté půl metru dlouhé Himalajské čitilangi bylo dost lusté, aby posloužilo jako obstojné páčidlo. Zarazil jsem hrot do mezery mezi dveřmi a začal páčit. Trvalo mi několik vteřin, než jsem je roztáhl. Ale ať jsem se snažil sebevíc, dokázal jsem mi je otevřít jen na pár centimetrů, než se zasekli. Musela to být nějaká bezpečnostní západka, ke které jsem se nemohl dostat. Mezerou jsem viděl jen prázdnou šachtu pod sebou. Zastavil se mezi patry. To už mě vážně rozrušilo. Ale no tak. Naklonil jsem malou baterku a zjistil, že dveře do dalšího patra jsou přímo nad střechou. O to nemůže být nic jednoduchý. Rozbil jsem plastovou střechu. Nahoře na kabině byl přístupový panel. Možná byl zamčený, ale já se z kukry ohnal tak silně, že jestli jsem přitom přerazil západku, ani jsem si toho nevšiml. My rozložitější lidé nejsme vyhlášení skákáním do výšky, ale já jako stupínek použil držadlo a po pár pokusech jsem chytil okraj střechy, zvrčením a klením jsem se vytáhl skrz. Stupidní mrtví lidi, nic není jednoduchý, sakra, sakra, sakra, najději! Klidně, ale dej mi její zatracenou adresu, kreténe. Výtahovou šachtou nade mnou se táhla neproniknutelná tma. Mé malé světýlko ji jen nakouslo. Kabely byly kluské a divně zaskřípaly, když jsem do nich narazil a oni se pak srazili navzájem. Dveře do haly se nacházely přibližně ve výšce mého pasu. Tlačil jsem mezi ně kukry a začal je roztahovat. Kov byl na dotek chladný. Bank. Trhnul jsem hlavou vzhůru, zíral jsem do tmy. Něco se tam hýbalo. Na zátylku se mi naježily vlasy. Rytmické drnčení výtahových kabelů se změnilo, začaly se divoce třást. Bank. Bank. tmy na mě a na mé okolí pršely kapky studené vody. Buď se mohl zvednout anihilátora a namířit nahoru silnou baterku, abych zjistil, co se stupuje dolů, nebo se mohl otevřít tyhle dveře a sakra rychle odsud vypadnout. Nebylo tu moc prostoru k manévrování nebo obraně, proto jsem upřednostnil páčení. Vklinil jsem čepel do mezery a vší váhou se zapřel o ruku kukry. Dveře se pomalu rozevíraly. Dveře šachty kladly mnohem menší odpor. Bank, bank, bank, skříp. Blížilo se to. Přidali se nové zvuky, slabé cinkání a škrábání, jak se něco otíralo o stěny šachty. Velká studená kapka mě zasáhla do hlavy a sklouzla po tváři. Instinktivně jsem vzhlédl. Nahoře se pohybovalo něco temnějšího než temnota, Lesklo se to. Tvar byl tak cizí, překvapivý a nepopsatelný, že jsem zlomek vteřiny jen zíral a snažil se to Jako bych vytrhl drn a podíval se na tenké kořeny dole, stále olepené vlhkou hlínou, ale těch kořínků tu byly miliony a všechny sebou mrskaly. Vyplňovalo to celou šachtu a pomalu to sestupovalo. Dělila nás dvě patra. Uprostřed té masy byla jediná příšerná kruhová tlama, vyplněná řadami a řadami tupých bílých zubů, zahnuté dozadu vypadaly jako tunel, který mizel v netvorových utrobách. Zapřel jsem se tělem o kukry. Dveře se pootevřely na pár centimetrů. Prohodil jsem mi nůž, chytil je oběma rukama a opřel se do nich ze všech sil. Dveře se otevřely a já prolezl skrz. I tady byla tma. Převalil jsem se po podlaze a narazil do páru nohou. Naštěstí byly připojené k živé bytosti. Přichází, zakřičel jsem. Paprsek baterky se mi zabudl do očí. Zde? co přichází? Zeptal jsem Majlo. Ať se propadnu, jestli to vím, zachrčel jsem. Majlo opřel AR-10 o stěnu a volnou rukou mi pomohl stát. Jak se moje baterka pohnula, osvětlila plastovou láhev v Majlově roce. Byla plná šedého prachu. Ukázal jsem na ní. Výbušnina! Jo, Cooper ukuchtil Tanerit. Proč? Vytrhl jsem mu ji. Tanerit je běžné jméno pro jednoduchou výbušninu ze směsi dusičnanu amoného a práškového hliníku. Jusičnan Amoný patrně pocházel z ukořistěného hnojiva. Uhliníkového prášku jsem netušil. Ale udělá to ránu a litrová láhev od limonády ji udělá docela velkou. Výbušnina se dala odpálit vysokorychlostní puškou. helátor na to byl příliš pomalý, ale 308 to zvládne hravě. Vzal se majlovu pušku a zapnul na ní baterku. Tohle si půjčím, Vystrčil jsem hlaveň do šachty, riskoval nakouknutí a spatřil houpající se vlhké kořeny, jak dál klesají dolů. Majlo tam taky nakoukl a vykřikl Dretič! Tvůj přítel! Ne! Majlo si vzal láhev zpátky a hodil ji na monstrum. Výbušnina zasáhla kořeny, ale než mohla zapracovat gravitace půl tuctu chapadel, se po ní bleskově natáhlo a sevřelo ji. Automaticky láhev přitahovaly do tlamy. Zuby uvnitř začaly rotovat, každá řada opačným směrem než předchozí. Bylo to jako třikrát zrychlené škrábání nechtů o tabuli. Majlo se stáhl a vrazil si prsty do uší. Odpal to! AR-10 měla stejná mířidla jako anihilátor. Snadná rána, ale obtížný úhel. Vystřelil jsem a kulka narazila do zemité masy vedle lahve. Plesklo to jako padající bahno. Druhá rána zasáhla Tanerit. Exploze nebyla velká, ale v uzavřeném prostoru stále brutální. Zničující tlaková vlna, která mě zasáhla při odskočení, jako bych do obličeje dostal baseballovou pálkou. Nelétali, žádné šrapnely a tlaková vlna nebyla dost silná, aby mi poškodila vnitřní orgány. Z teoretického hlediska to dopadlo dobře, ale pořád jsem to schytal pálkou do obličeje. Chvíli jsem ležel, přihlouple se mrkal. Majlova puška ležela vedle, jasný paprsek baterky mířil do šachty, ze které stoupal šedý kouř. Pouřem propadávaly chuchvalce černého masa a těžké bílé zuby, hromadili se na střeše výtahu. ZD, ZD, jsi v pořádku? Milo mě chytil za popruhy zbroje a pokusil se mě zvednout, což byl docela problém, protože v porovnání se mnou byl poloviční. Pohoda, motala se mi hlava. Za chvíli budu nenávidět svůj život. Jedno elektronické sluchátko se zkratovalo. Párkrát jsem do něj tuknul, ale bylo na škvarek. Majlo zvedl pušku, prošel kouřem a posvítil do šachty. Ozvalo se příšerné zavřištění a kabely se roztřásly, jak stvůra šplhala zpátky nahoru. Majlo za ní několikrát vystřelil, dokud mu nezmizela z dohledu. Tyhle potvory nesnáším. O jsem se vyškrábal na nohy. Majlo mě chytil za ruku. Drtiči jsou nechutní. Co? Majlo si mou nevědomost spletl s hluchotou. Drtiči! Zakřičel mi do ucha. Pod hrabou se pod dům prolezou podlahou a vycusnou tě z postele. Proto odmítám spát přízemí. Jakoby tě zabilo tisíc brusek. Kosti to rozdrtí na kaši. Ani jsem nechtěl vědět, který chudák měl tu smůlu, že mu drtiče vytáhli z paměti. Zavrtil jsem bolavou hlavou. Už po druhé jsem se dnes ocitl v blízkosti improvizované výbušniny. Zajistěte výtahy pro případ, že mi přilezlo ještě něco, rozkázal Majlo několika lovcům, které přilákal výbuch. Musím se dostat k Julii. To by mohl být problém. Majlo zvedl batoh, byl plný dalších lahví. Výtahy nefungujou, musíš to vzít po schodech, ale nejdřív musíš něco vidět. Začíná to tady být fakt divný, dokonce i podle našich standardů. Naše situace byla tak těžce podělaná, že nás nepřekvapovala ani monstra ve výtazích, co vás ubrousí k smrti, ale Majlo si myslel, že je tu něco ještě divnějšího. Tohle asi nebude dobré. Stav, náš autobus vyrazil na okružní cestu blázincem. Pojď, ukážu ti to. Prvním náznakem, že se něco drasticky změnilo, byly naše vysílačky, které začaly znovu fungovat. S trochou štěstí nás UPKM přestal rušit. Ve fungujícím sluchátku jsem slyšel vzrušené dohadování v několika jazycích. Monstra se objevovala úplně všude. Kompetentní velitelé týmů nás na různých kanálech organizovali a posílali lovce na místa útoků. Přinejmenším nepřerušovaný rádiový provoz byl vítanou změnou. Teprve když mě Milo odvedl k oknu konferenčního centra mi došlo, že fungující vysílačky jsou špatné znamení. Důvod, proč nás nikdo nerušil, byl ten, že už tady žádné rušičky nebyly. Stejně jako zbytek karantény. Nebo ulice. Nebo Las Vegas. Co se to sakra děje? Díval jsem se z okna a snažil se tu scénu vstřebat. Upravené pozemky kolem komplexu se táhly několik set metrů a pak se propadaly do prázdnoty. Nad námi se srážely šedé mraky, nad vrcholkem hotelu jakoby vytvářely vír. Bouře venku byla brutální a nepodobná ničemu, co jsem kdy viděl. Divoké větry před sebou tlačily mlžné stěny, ale několika různými, často protichůdnými směry najednou. Mlha občas zavířila, utvořily se v ní tunely a mezery, kterými jsme viděli oku dál ale město zmizelo. Bouře vůbec nebyla temná. Vycházelo z ní zvláštní vnitřní světlo. Procházelo okny, všechno v něm vypadalo skoro černobíle. Hotel stajenal a třásl se pod náporem větru. Zvuk bouře byl stlumený stěnami našeho útočiště, ale neznilo to jako normální počasí. Nikdy dřív jsem nic podobného neslyšel. Znělo to nespokojeně. Nevěděl jsem, jestli za náhlý nával nevolnosti mohla tlaková vlna Majlovy bomby nebo náhlé uvědomění si, že už nejsme na zemi. Kde to jsme? Trochu jsem doufal, že mi to řekneš ty. Ty už jsi v jiný dimenzi byl. V tihle? ne? Záhadný duch mě varoval, že se rozpadají hranice mezi světy. Teď se tu rozpadalo úplně všechno. Konferenční centrum mělo tvar Podkovy. Na oblém konci byla ulice, nebo tam přinejmenší bývala, dokud existovala. Přeběhl jsem halu, abych se dostal k oknům na druhé straně. Uvnitř Podkovy se nacházely zahrady a bazény. Jeden konec Podkovy se dotýkal kasina a obchodů, Druhý přiléhal k hotelu, k výtahům, odkud jsme s Majlem právě odešli. Z oken na téhle straně jsem viděl pečlivě udržované zahrady o Stromy a keře se otřásaly pod mocnými nápory větru. Na sklo bušil prudký déšť. Blízkalo se, mlha při záblescích zelenala. Barva se v ní držela příliš dlouho, než vybledla v původní šeť. Viděl jsem okraj střechy hotelu, kde hlídkovala Julie, ale nic se tam nehýbalo. Zkusil jsem obvyklý kanál našeho týmu. Julie, ohlase, tady Owen, slyšíš mě? Přepínám. Pustil jsem vysílací tlačítko a čekal. Z tohohle úhlu se to odhadovalo těžko, ale mraky nemohly být moc vysoko nad střechou hotelu. Jakoby nás nadspali do krabice s ďábelskými mračny. To není dobrý. Náhlý záblesk purpurového světla. Mlha na okamžik připomínala ošklivou modřinu, než barva pomalu vyprchala. Čelhej, zvedni to! Prosím, zvedni to! Všude kolem vládl chaos. Přišel jsem dev asi 40 hostů a zaměstnanců, aby se mohli podívat z okna. Věčeli, plakali, hádali se, překřikovali a na tě modlili, prostě šílený zmatek. Místnost ozařovaly blesky a nepřirozené bledé světlo z oken. Tyler Nelson vylezl na stůl a ze všech sl se snažil Dav uklidňovat. Pochybuji, že by ho studium psychologie připravilo na podobnou situaci, ale snažil se. Konejšivý hlas mohl pomoct, ale já už ve svém životě viděl pár šíleností a taky jsem se právě teď moc klidně necítil. Moje vysílačka pípla. Tady, Julie, pokračuj. Ach, díky, jsi v pořádku. Jak jen to jde? Vidíš to? Tentokrát se zablísklo červení z Valentýnek. Vidím, jsem u vnitřního okna, hlavní patrokonferenčního centra. Zamával jsem jednou rukou, aby si mě mohla najít přes odstřelovací pušku a odešel jsem od ostatních, abych ji lépe slyšel. Mířím k východu do zahrady. Pár vteřin statiky. Musela počkat, až se pohne pruh divné mlhy mezi námi. Mám tě, odsud mám dobrý výhled na to všechno. Na vesmír? Nemám páru. Nikdy jsem nic takového neviděla. Na jejím konci bylo silné rušení od větru. Ani já ne. lidi tady dole začínají panikařit. Já se ze všech sil snažím o to samé, drahy. Ty i já. Vypadá to, že bychom mohli výjít ven. Možná to proběhnout. To nedělej, venku jsou vědci. Viděla jsem jen záblesky. Jsou gigantický ouvené. Nemyslím si, že je tu kam jít. Vypadá to, že se vznášíme. Zopakuj to. Vznášíme se. Jako lítající ostrov. Všude kolem vidím jen bouři. Určitě už nejsme v Las Vegas. Sakra. Tady sní démoni. Myslím, že nás Nachtmar stáhnul do svého světa. Julie chvíli mlčela. Určitě přemýšlela o důsledcích takové příšerné představy. Ve vysílačce se ozýval jen vítr. Najdi Erla! Musíme zjistit, jak tu zatracenou věc zabít a to hned. Bylo to vůbec možné. Tohle bylo mnohem horší, než jsem si dokázal představit. Nachtmár byl nepopsatelně mocný. On jen nenarušoval hranice. On ze země vyrval kus naší reality a vcucnul ho do úplně jiné dimenze spolu se všemi chudáky uvnitř. Co dalšího ještě uměl? Když ho porazíme, Existuje cesta zpátky domů. V nadchodu nás stálo víc. Samí lovci, všichni jsme přihlouple zírali skrz celostěná okna. Jeden pořád dokola opakoval jednu a tu samou věc. No, debimos istar aquí. Neměli bychom tady být. Natáhl jsem ruku. I přes sklo a rukavice jsem cítil energii hučící na druhé straně. Pojď dovnitř, není to bezpečný. Pustil jsem vysílací tlačítko a čekal na odpověď. Za mnou v konferenčním centru se ozvala rána, když hádka dvou hostů přerostla v násilí. Velká dáma na skútru mlátila pekolíka po hlavě kabelkou. Majlo je šel od sebe roztrhnout. Julie, Julie, jsi tam? Blíží se, vykřikla Julie. Kde? Do zahrady jako bomba dopadla ohnivá kometa. Rázová vlna rozehnala kruh polohmotné mlhy. Okna průchodu se roztříštěla. Jen tak tak jsem stihl zvednout ruce, než mě zasypaly skleněné střepy. Mimozemská mlha se kolem mě přehnala jako přílivová vlna a srazila mě k zemi. Mlha byla vlhká a chladná. Lepila se mi na obličej jako pavučina. Neviděl jsem z Hotel se otřásal dalšími dopady. Neviděl jsem, co do budovy narazilo, ale něco velkého dopadlo pár metrů daleko. v praskajícího betonu pohltil vyděšené výkřiky. Podlaha se pode mnou třásla, jako by probíhalo silné zemětřesení. Otřesy pokračovaly několik vteřin, Pohazovali se mnou po koberci v průchodu. Naslepo jsem tápal rukama, snažil jsem se chytit něčeho pevného, ale pak jsem si uvědomil, že jedu pokusu podlahy, který se pode mnou propadal. Neustále se ozývala rachot a nárazy padajících trasek. Klouzely na mě kousky budovy, když se podlaha nahnula ještě víc. Divoce jsem se kutálel, když se průchod odtrhl od konferenčního centra a zhroutil se kolem mě. Neviděl jsem. Nevěděl jsem, kde je nahoře a kde dole. Pak jsem padal, přidal jsem se ke kaskádě roztříštěného skla. Moje rameno do něčeho narazilo jako první, pak obličej. Další trhavý zvuk, který přehlušil vše ostatní, další náraz... Otáčel jsem se v prachu a mlze, po něčem jsem klouzal a pak jsem dopadl na zem. Zaplavil mě dusivý prach, něco dalšího mě praštilo do hlavy a všechno zčernalo. První zvuk, který jsem zaslechl přes zvonění v uších, byl vítr. Ječel jako milion k smrti umučených lidí. Byl cizí a strašidelný, bolela mě z něj duše. Byl to vítr bezútěšného místa, kam nikdy neměl vstoupit člověk. Zařevem větru křičeli lidé, co tu uvízli. To jejich výkřiky mě vytrhly z bezvědomí. Pak dorazila bolest hlavy a já se přidal k jejich křiku. Tohle mě probralo úplně. Všechno mě bolelo. Pochroumal jsem si žebra. Hlava jako by se mi chtěla rozkočit. Bylo to vlhko. Pekla po mně voda. Ležel jsem v bahně. Přinutil jsem se otevřít oči. Hurikán se mi je okamžitě pokusil vyrvat z hlavy. Voda vytékala z rozbité fontány. Zachrčel jsem bolestí a převalil se. Polovina nadchodu nade mnou zmizela. Lávka vybuchla, odtrhla se a ležela roztroušená kolem mě. Druhá polovina stále přiléhala k budově a já viděl lovce vysícího přes okraj, kterého právě někdo vytahoval nahoru. V konferenčním centru zela zubatá díra. Vypadalo to, jako by budova vyvrhla své vnitřnosti. Nejblíž stojící lidi to rozmetalo. Ostatní vstávali a tě dál od výbuchu odtahovali bezvládná těla od díry. Po tři metry dlouhém kusu nadchodu jsem sjel do zahrady. Všude kolem mě z kusů betonu trčeli ocelové výstuže. Všude se lesklo rozbité sklo. Byl zázrak, že mě nic neprobodlo nebo nerozdrtilo. Otřel jsem si pálící oči. Rukavice se vrátila červená od krve. Vytékala z hluboké řezné rány na čele. Všechno mě bolelo. Ale nedokázal jsem odhadnout, jak těžce jsem zraněný. Zvedl jsem se na všechny čtyři, urazil jsem tak pár metrů, než se mi zamotala hlava a já spadl obličejem do bahna. Přede mnou ležela další postava. Nebyl jsem jediný, kdo zůstal v hroutícím se nadchodu, ale tenhle neměl tolik štěstí jako já. Polovinu trupu mu rozdrtili a zasypali padající trsky. Byl jsem příliš dezorientovaný, abych ho poznal. Další řev. A tentokrát za něj vítr nemohl. Nade mnou se ozvala střelba, když lovci začali pálit do mimozemského hurikánu. Střílali na něco v zahradě, na něco jen kousek za mnou. Někdo křičel rozkazy, snažili se schromáždit nevinné civilisty a nasměrovat je do bezpečí. Další planoucí kometa, menší než ta první, proletěla šedým nebem a zasáhla budovu. Celý svět se otřásl výbuchem při jejím dopadu, kolem mně padal hořící dešť. Lovci nahoře byli donoceni ustoupit. Zvedl jsem hlavu a rozeznal jsem v zahradě jasně barevné postavy, některé oranžové, jiné rudé, jen rychlé záblesky mezi zmítajícími sekeři. Občas se objevila podivně tvarovaná hlava s několika očima, než zmizela zpátky v úkrytu. Hrozivě povědomé hvízdání, když proti proražené zdi vylétlo mračno projektilů. Uvnitř křičeli zasažení lidé. Pokusil jsem se postavit, ale z nervů v noze jakoby vyletěl blesk a srazil mě zpátky na zem. Něco jsem si udělal s chodidlem. Pohyb vedle mě Narovnal se tam další přeživší spádu. Byla to lovkyně, kterou jsem už viděl, ale nikdy s ní nemluvil. Byla v šoku, zírala do mlhy, v masce krve a prachu jsem viděl jen její vytřeštěné oči. Otočila se a vzlédla k místu, kde jsme ještě před chvílí stáli. Křikl jsem na ní, ať se kryje, ale buď mě neslyšela, nebo z mého hrdla žádný skutečný zvuk nevyšel. Nebyl jsem si jistý. Další hvízdnutí a rána. Žena se předklonila a upadla. Smotající se hlavou a zakrváceným obličejem jsem se plazil traskami. Moje ruce nahmátly teplé tělo. Mezi lopatkami mrtvé ženy trčel krátký oštěp. Bez přemýšlení jsem ho rukou v rukavici sevřel a vytrhl. Hned se mimozemský bodec poznal protože přesně taková zbraň mě jednou zabila. Dávalo to smysl, že když jsme všichni uvízli v říši nočních můr, pošlou je, aby to s námi skoncovali. Mezi lidmi z Al-Emnás bylo několik, co jsme střed s nimi přežili. Pokud Nachtmár hledal jednu sdílenou hrůzu, teď ji našel. Tohle byly démoni z Jasného spadku. Tohle byly stvůry z Vánočního večírku. Všichni tu umřeme. Moje nohy nereagovaly. Exploze a následný pád mnou silně otřásly. Potřeboval jsem minutku, abych se vzpamatoval, ale já žádnou neměl. Ty věci byly příliš rychlé, příliš smrtící. Jakmile se dostanou dovnitř, roztrhají nás všechny na kusy. A protože já s nimi uvízl venku, budu už dávno po smrti. Už jsem s nimi jednou bojoval. Byli to děsiví pěšáci starobilých. Pocházeli z mimozemské dimenze a měli spoustu různých tvarů, velikostí a schopností. Někteří byli malí a rychlí, další připomínali obrněné hmyzí tanky a další mohli vrhat části svých těl jako otrávené projektily ale do jednoho byly houževnatí a smrtící. Tenkrát jsme přežili jen díky tomu, že jsem použil artefakt Lorda Mačáda. V žádném případě bych nezvládl vylézt po rozervané stěně budovy a dostat se dovnitř, aniž by mě přitom zasáhly bodci. Anihilátor stále vysel na popruhu na mém rameni, ale byl jsem příliš otřesený, aby chodil, natož abych účinně bojoval. V mlze jsem viděl tucty záblesků jasných barev. Už tu skoro byly. Šiš mě! Ouve Schovej se! Hned se schovej! To byla Julie. Vysílačka pořád fungovala. Přicházejí! Mohla mě vidět. Julie byla na protější střeše. Bezmocně se dívala zaměřovačem, jak se její zraněný manžel pitomně převaluje v bahně, když se na něj žene horda hmyzích démonů z jiné dimenze. Do prděle se vším. Nechtěl jsem, aby viděla, jak umírám. Při řešení většiny problémů jsem měl tendenci začít střílet, ale to by mě teď zabilo. Julie měla pravdu, musel jsem se schovat. Odplazil jsem se zpátky k velkému betonovému bloku, našel jsem rozdrcené tělo. Bylo vmáčknuté do měkké hlíny a v opravdu příšerném stavu. Netušili jsme, jak moc jsou ty věci chytré, ale v tomhle případě stejně nebyly skutečné, spíše zhmotnělé výplody naší fantazie. Nevěděl jsem, jestli to vyjde. Zašklebil jsem se, zvedl nerozdrcenou ruku a lehl jsem si pod ní. Pokusil jsem se vmáčknout do země tak hluboko, jak to jen šlo. Promiň, kamaráde. Snažil jsem se zůstat naprosto nehybný. Okamžitě mě zalila horká, lepkavá krev. Bylo to nechutné. Rozčilovalo mě to. Bylo to lepší, než zemřít. Za chvíli jsou u tebe, zašeptala ve sluchátku Julie a pak stichla i ona. Nebyla si jistá, jestli ji ty věci nemůžou zaslechnout. Vypnul jsem vysílačku, než se na kanále ozve někdo jiný. Pak jsem zadržel dech. Mezi betonem a hlínou zůstala úzká štěrbina. Procházeli jí tucty démonických končetin, drápy trávu a sloní nohy zanechávaly v hlíně hluboké kruhové stopy. Do zahrady dopadaly kulky, jak se je lovci pokoušeli zadržet. – Stáhněte se, najděte sušené místo. – No tak, lidi, zůstaňte naživu. Byly to stavky démonů. První vlna černých a oranžových těl dosáhla proražené zdi, jen aby je smetla salva z kulometů. Během vteřiny dorazili další, soustředili se kolem díry, škubali sebou a pohybovali se jako včely na povrchu plástve. Příliš je zaměstnávali živí, aby se zajímali o mrtvé. Zatím v části hotelu, na kterou útočili, se nacházela jen hrst kalovců. Ani zdalekané dost, aby zadrželi příval démonů. Majloto musel nechat další výbušniny, aby je zadržel, protože o pár vteřin později otřásla průlomem poslední exploze, která smetla roj ze zdi a rozmetala všemi směry kusy hmyzích těl. Než se šedý kouš rozptýlil, nejrychlejší stvůry už pronásledovaly prchající lidi. Bodce vystřelující válečníci je následovali nebyli však sami. Teď se drápy kolem mého úkrytu pohybovaly mnohem pomaleji, metodičtěji. Tyhle nohy byly menší, Dorazili dělníci. Vysocí asi metr dvacet žlutí připomínali pozadní chodící luční kobelky, klouby jim při pohybu cvakaly a praskaly. S hruzou jsem sledoval, jak spod trosek začínají vytahovat tělo a systematicky ho trhají na kusy. Všude, kam jsem trhlinou prohlédl, se pohybovaly další pokroucené nohy. Byly jich tocty. Luční koník chytil ochablou ruku na mých zádech a začal tahat. Zůstal jsem sám přímo mezi nimi, ale bezbraný jsem nebyl. Pomalu jsem jednou rukou posunul po anihilátorovi. Sejmuj jich tolik, kolik jen půjde. Prosím, nech Julii uniknout. O nic jiného nežádám. Všude byly démoni. Tak takhle umru. Ještě ne, ZD. Tak snadno z toho nevyvázneš. Moje vysílačka byla vypnutá, ale ten hlas jsem slyšel naprosto jasně. A to není možný. On je mrtvý! Rejšeklford ho zabil. Ztrácel jsem přehled, co je skutečné a co ne. Musel jsem být zraněný hůř, než jsem si myslel. Už slyším hlasy z minulosti, ale necítil jsem žvíkací tabák Kopenhagen. Už nejsi ve skutečném světě, ZD. Všechny vás unesli do místa mezi světy. On vás zabije věcma z vaší vlastní minulosti, věcma, co už jsou dávno mrtví a pryč. No, mě a ostatní kluky už to začalo pořádně srát, tak jsme sem přišli s tím něco udělat. Tenhle pekelný parchant není jediný, kdo umí podvádět. Démonický spár se sevřel kolem mé boty, vytáhl mě spod kusů těla a betonu. Dělník mě chytil za zbroj a převrátil. Soustava očí těkala sem a tam a pak hladově zacvrkal, když zjistil, že stále žeji. Naklonil se, aby mi jedním ze svých zubatých kusadel odsekl obličej. Démonova tvář explodovala, ohodila mě horkými zbytky. Nade mnou stála postava odkopla bezhlavé tělo stranou. Muž další monstrum srazil pažbou pušky. Pak jiné rozprášil na spršku žlutých uchvalců. Vystřelil z opakovačky Marlin pěkně od boku a vykuchal další stvůru. Střílel a střílel a střílel, tlačil démony zpátky. Nezdálo se, že by pušce docházely náboje. Nosil zakázkovou zbroj L.M. s přehozeným nábojovým pásem s jednotlivými náboje 45-70 a na paži měl nášivku mraže s benčem. To není možný. Nikdy jsem neviděl, že by těhle démoni projevili strach, ale tenhle lovec je vyděsil. Vřískali a cvrlikali ve svém nesrozumitelném jazyce. Horda se stahovala. Tak je to správně, hmyzáci, zařval za nimi. Utíkejte ke svýmu pánovi a povězte mu, že není jediný, kdo si na večírek přivedl kámoše. Ale... Ty jsi mrtvej, zachraptěl jsem. Jo, sem hevn se otočil a zazobil se na mě spod hustého kníru. Ale smrt mi může políbit prděl, mám tu práci. Deme, Já si tě představuju. Ne, to je ale balpost. Otvrkl si sem, sklonil se, chytil mě za vystužený límec a zvedl, jako bych nic nevážil. Můžeš chodit? Bolelo to jako sviňa. Při pádu jsem si pochroumal nohu. Asi jsem měl podvrknutý kotník, ten samý, co mi potrhalo to pitomý hadrový monstrum. Žádný závod teď sice nevyhraju, ale na kněurání nebyl čas. Jo, táhl mě sebou skrz zničenou zahradu a výřící pekelnou mlhu pryč od proražené zdi. A nemáš ani páru, jak moc je napřed, když trčíš v přízračném světě a musíš se koukat, jak tvoji lidi dostávají ve světě živých na frak, ale ty s tím nemůžeš nic udělat. A nemůžeme vidět všechno, ale sledujeme ty, co jsou nám blízcí. Pořád jsme v tom boji s váma, jen jsme se zatím nesměli zapojit. Rudá mlha v mojí hlavě se trochu projasnila, dost abych věděl, že si to nepředstavuji. Zachránil mě mrtvý lovec Monster a podle střelby v zahradě si přivedl přátele. My? Podívej se sám! Stále jsem se mrkáním zbavoval cizí krve, tak jsem neviděl jasně, ale před námi čekalo několik mužů. Někteří měli moderní zbroj LM, ale pár dalších bylo zastarelých a viděl jsem i několik archaických kožených vest s vysokým límcem, kterou na sobě při našem setkání nosil Boba Shackleford. Vypadali trochu rozmazaně. Silný vítr jim ani nepocuchal vlasy. Přísahal bych, že tam na mě kývnul Čak mít, když jsme je míjeli, ale Čak umřel v jeskyních Desoja. Sejměte ty hmyzácký sráče a dejte si na tom pořádně záležet. zavelel jsem. Buďte připravený, že on proti nám pošle úplně všechno. On to nevzdá. Udržte živý v bezpečí tak dlouho, jak to půjde. Oni na nás poléhají. Pohyb. Přízračné postavy vybledly a zmizely. Sem mě odvedl do rohu, který nabízel úkryt před ječícím větrem a opřel mě zády o nízkou zeď. Přidřepl ke mně, na mrtvolu vypadal pozoru hodně dobře. Opřil jsem si z obličeje krev a překvapeně jsem si uvědomil, že krev v očích za rozmazanost nemohla. Všechno kolem bylo ostré, ale semovi obrysy jakoby publikávaly. Jak se cítíš? Zmateně. Ptal jsem se na fyzičku, ale tohle je pochopitelný. Dobře poslouchej ZD. Musíš vědět, že v tom nejsi sám. Blíží se válka... A nepůjde v ní jen o živí zemi. Spousta z těch, co tu byli před tebou, je pořád ve hře. Jsou nás legie. Legie. Ale dokud válka nezačne, jsou tu nastavený pravidla, co se jima musíme řídit, včetně nemíchání se do záležitostí živejch. Ale víš, já s autoritami nikdy moc nevycházel. Zasmál se. Zvedl jsem rozechvělou ruku a tázavě ukázal nahoru. Jsem přikývil. Tak nějak. Většinou to znamená pracky pryč od světa živých, ale důvody já neznám. Na tohle jsem moc malý pán. Ale tohle místo se právě teď ve světě živých nenachází. Nikdo důležitéj si tohle místo nenárokuje, jen šmejdi co tu žijou. Podle pravidel je to taková šedá zóna, když dojde na naši pomoc. Koupíme vám trochu času, ale tohle musí dokončit živí lidi. Mám zprávu od Mordecha, je, co by mohla pomoct, protože si starobilí pohráli s tvojí hlavou umíš číst myšlenky jiných lidí. Tohle bere jako nahrávku. Sem se natáhl, položil mi dlaň na čelo a prázk. Jakoby mě do mozku zasáhl elektrický obušek. Ale když žnoucí elektrická křeč pustila moje synapse, měl jsem v hlavě hromadu nových vzpomínek. Díky spojení s artefaktem starobilých jsem vzpomínky jiných viděl probíhat už dřív, ale tohle bylo úplně jiné. Byl to učiněný balík informací a já byl zvědavý, od koho pochází. Kapitola 19. Nazývali ho mnoha jmény po té, co zemřel. Neměl rád, když se mu říkalo duch. Dával přednost přízračnému ochránci, což mu dodávalo větší důstojnost, i když nepokojný mrtvý také mělo váhu, obvykle však v negativním slova smyslu. Živý, se kterými jednal, o něm obvykle mluvili jen jako osterci, protože tak sám sebe vnímal a prezentoval ostatním. Bez ohledu na to, pod jakými jmény ho znali, jeho nadřízenímu mu ke jménu pravidelně přidávali tvrdohlaví. No tak, holka, zvedni ten telefon. Nezbývá moc času, Zvedni ten telefon, holka. Zmíněná holka byla holinu Kestlová. Stařici si uvědomoval, že právě teď je nejvhodnější dostupnou osobou a času neměli na zbyt. Jen zřídka mu bylo dovoleno zasahovat do záležitostí živých, ale tohle byla předehra války, jeden z jeho vlastních potomků byl v ohrožení a lovci nesměli ztratit svého šampiona. Starý muž ho dobře znal. Viděl ji vyrůstat a dospívat, bojovat po boku šampiona, byla vždy odhodlaná, nikdy neukázala strach. Nosila však masku, tak u mě vytvořenou, že ji sama považovala za skutečnost. Uvnitř stále zůstávalo něco z té staré dívky. Svůj osud ještě nenaplnila, ale bohužel většina jejich voleb povede k temnému konci. Čekala ji obtížná cesta. Její oblečení by bylo za časů, když starý muž ještě žil skandální a naprosto nepřijatelné, ale nyní se považovalo za normální. Ostatní lovce opustila pod záminkou vyražení na tah nebo nějakého jiného nesmyslu smrtelníků, ale tímto to teprve začalo. Byla to výmluva pro ostatní, ale především pro ní rozhazováním peněz a otravami vlastního těla jen odváděla svou pozornost od toho, na co myslela doopravdy. Dělala to už nějaký čas, ale bylo tu něco důležitějšího, čemu se vyhýbala a dnes se poprvé vrátila domů od doby, kdy objevila skutečný svět. Zaplatila taxikáři, že ji zavezl tak daleko za okraj města do chátrajícího průmyslového komplexu, byl to ten typ místa, kde byste většinou mohli narazit na spustlé surovce, ale holy se žádných lidských monster nebála. Ona sem přišla konfrontovat vzpomínky na ta skutečná monstra. To místo nebylo těžké najít, protože když se někde odehraje tak velké zlo a hruze, přízraky to vidí. I po tak dlouhé době stále žhnulo jako uhlíky. Rujna kdysi bývala nějakou továrnou. Policie dala na dveře řetěz a zámek. Holy proto prknem rozbila okno a prolezla dovnitř. Roztrhala si přitom šaty, ale to jí bylo jedno. Starý muž ji našel uvnitř, seděla na okraji díry v zemi. Jáma nebyla moc velká, ale i tak se do ní vešlo mnoho zajatců. A byla hluboká tak akorát, aby z ní nikdo nemohl vylézt. Strašlivá věc tahle jáma. U píře byly příšerné bestie a věci, které to musela přežít, se vymykají pochopení. Starý muž toho ve smrtelném životě zažil hodně, ale ani on si nedokázal představit, jaké to je být držen jako vězeň, na kterém se jeho žalázníci krmí. Zesílila, když chránila ostatní a nakonec zachránila sebe. Všichni ostatní zajatci se zlomili a semřeli. Ale já jámu přežila a posílilo ji to. Zatímco ostatní chřadli a umírali, než se vrátili zpět a byli znovu zabiti, holi jino odhodlání narůstalo, dokud díky své prohnanosti nezabila upíra a neutekla pro pomoc. Ta holka měla dvě strany, jedno ze vsteku a jedno z lásky. Cokoliv, co vyprovokovalo její vstek nebo ohrozilo její milované, bylo odsouzeno k záhubě. Starý muž s ní souhlasil. Vrátila se zpět na místo své největší hruzy. Starého muže napadlo, jestli jí teď jáma nepřipadá menší. Připadala jí nedůležitá porovnání s věcmi, kterým se postavila bez oka, to muselo být jen nedůležité tmavé místo. Ale možná ne, protože u okraje té díry proseděla celé hodiny. Vzpomínala, proklínala upíry, co ji unesli, občas plakala, chvíli mluvila sama se sebou a možná i s těmi, kdo tu kolem ní zemřeli. Starý muž by jí mohl ušetřit čas. Místní duchové už odešly. Oni nebyli nepokojní jako on. Holly byla silná. Silnější, než si ona sama nebo její přátelé uvědomovali. Návrat zpět, aby se znovu postavila zkoušce, která z ní udělala lovce, posílil její odhodlanost. Pro tuhle misi byla ideální volbou. Jediným problémem bylo, že nevnímala jeho slova. Tvoji přátelé tě potřebují, prakticky na ně křičel. I se tou nadbytečnou magickou energií, která do města prosakovala z trhliny, neslyšela jeho hlas. Proč si mě neposlouchat? Protože není moc živých, co nás můžou slyšet, pověděl mu jeho společník. Šampion je nemrtvý naladěnej, většina lidí ne. Pak musíme najít jiného živého, co jako posel poslouží. A to starci vnuklo nápad. Šampion pocházel z výjimečné pokrevní linie, připravované a šlechtěné po celé generace, aby naplnil proroctví. V té výzvě obstál, ale hned byl vtažen do další. Nebyla již žádná proroctví a o osudu rozhodnou volby smrtelníků, ale šampion nebyl jediným potomkem pokrevní linie. Pojď, můj příteli, novou strategii já mám. Ne lovce, ale jiného muže, co uslyší nás. Doufám, že to vyjde, Mordechaj. Duchové odešly hledat někoho jiného. Hole vyčerpaná a emocionálně vyždímaná už toho měla konečně dost a rozhodla se ze skladiště odejít. Zvažovala, že by to místo vypálila do základů, ale svědomí jí to nedovolilo, protože v okolních budovách by mohl spát nějaký bezdomovec. Když Hole vyšla zpátky na světlo, Zkontrolovala si zprávy a našla jednu od Ovena zastavy byta.